Розділ дев'ятий однієї ночі у серпні, коли врожай було вже зібрано, а старий сорока зі своїм гуртом отримав платню і повернувся до резервації, я прокинувся від коров'ячого ревіння. Проспав час доїння, подумалося мені, та коли взяв зі столика поряд з ліжком кишеньковий годинник мого батька і втупився в циферблат, я побачив, що зараз усього лише чверть по третій ранку. Я приклав годинник до вуха, послухати, чи він цукотить. Хоча погляд крізь вікно у безмісячну темряву теж доводив його правоту. Крім того, то не було мукання корови, яка бажала би позбавитися легкого дискомфорту від надміру молока. Тварина явно ревла від болю. Іноді корови так само ревуть під час отелення, але наші богині давно проминули той період свого життя. Я встав, вирушив до дверей але потім повернувся до шафи по свою дрібнокаліберку. Поспішаючи з рушницею в одній руці і чоботями в другій, повз зачиненій двері кімнати Генрі, я почув, як він там затинає хропака. Я сподівався, що він не прокинеться, не приєднається до мене у справі, яка може виявитися небезпечною. На той час на рівнинах уже залишилася всього жменька вовків, але старий сорока розповідав мені, що деякі лисиці по берегах річок Плат та Медисен Крік уражені літньою пошистю. Так що ж вони називають сказ, тож якась уражена сказом тварина радше за все і спричинилася до цього гамору в корівнику. Щойно я вийшов з будинку, як болісне ревіння поголоснішало, та ще й ніби якимось лунким стало, немов линуло звідкись із глибини, ніби корова в колодязі подумалося мені. Від цієї думки в мене на руках морозом взялася шкіра, і я міцніше стиснув рушницю. Коли я дістався в оріт корівника і плечем прочинив їх праву половину, вже всі корови почали солідарно мукати, але їхні голоси звучали спокійно, порівняно з тим мученицьким риданням, що мене розбудило. І розбудить Генрі, якщо я не покладу край тому, що його спричинило. Праворуч від дверей із гака звисала дугова вугільна лампа. Без крайньої потреби ми не користувалися відкритим вогнем у корівнику, особливо влітку, коли горище було вщент напаковане сіном, а кожна комора до верху зерном. Я намацав і натиснув пускову кнопку. Вихопилося яскраве коло синьо білого сяйва. Засліплений, спершу я нічого не міг роздивитися лише чув ті страдницькі зойки і биття копит якоїсь із моїх богинь, котра намагалася позбавитися того. Що завдавало їй болю, то була Ахелоїс. Коли очі в мене трохи призвичаїлися, я побачив, як вона метляє з боку в бік головою, заткуючи і б'ючи задніми кінцівками у дверцята свого стіла, третього по праву руку, якщо йти проходом, а тоді знову на спотич кидається вперед. Решта корів уже дійшли межі справжньої паніки. Я підсмикнув на собі піми і підтюбцем кинувся до стіла з дрібнокаліберкою під лівою пахвою. Різко прочинив воріться і відступив на крок назад. Ахелоїз означає та, що проганяє біль, проте ця Ахелоїз сама перебувала в стражданні. Коли вона вихопилася у прохід, я побачив, що задні ноги її заляпані кров'ю. Вона збрикнула, точно як коняка, чого я ніколи раніше в корів не спостерігав. І в ту ж мить я побачив величезного норвезького пацюка, що завис на одній з її дійок. Від його ваги її рожева пипка перетворилася на туго натягнутий довгий відросток. Остовпілий від здивування і жаху, я згадав, як у дитинстві Генрі іноді витягував у себе з рота рожеву стрічку жувальної гумки. «Не роби цього», – бувало, – докоряло йому Арлет, «Нікому не цікаво бачити, що ти там жуєш». Я наставив рушницю, потім її опустив. Як мені стріляти, коли цей пацюк гойдається туди-сюди, наче живий обважнювач на кінці вагадла? Опинившись у проході, Ахелоїс не переставала мукати й мотати головою з боку в бік, наче це могло їй якось зарадити. Тільки-но вона одночасно всіма чотирма ногами торкалася до лівки корівника. Пацюк теж ставав на притрушенні сіном дошки. Він був схожий на якесь дивовижне несосвітенне цуценя з крапельками молока навпіл з кров'ю в його вусах. Я озирнувся навкруги в пошуках, чим би його вдарити, але перш ніж встиг вхопити мітлу, котру Генрі залишив приставленою до стіла Фемоної, яка Хелоїс знову брикнула задом і пацюк відвалився на долівку. Я спершу подумав, що вона його просто скинула, але тоді помітив що спаще в пацюка стерчить рожевий, зморшкуватий відросток, немов якась плоцька сигара. Клята тварюка буквально відірвала дійку вахелоїс. Корова поклала голову на брус і втомлено замукала до мене, немов кажучи, «Я всі ці роки давала тобі молоко, не створюючи ніяких проблем, не те, що деякі тут, котрих не буду зараз згадувати, то чому ти дозволив, аби таке трапилося зі мною?» Калюшка крові збиралася в неї під вим'ям. Навіть у тому своєму стані шоку, і відразу я не припускав думки, що вона помре від такого поранення, але її вигляд і вигляд пацюка з її безгрішною дійкою в пащі наповнив мене люттю. Я так в нього й не стрельнув, почасти через те, що побоювався пожежі, але головним чином тому, що, так і тримаючи в руці дугову лампу, боявся промазати. Натомість я вдарив прикладом рушниці, сподіваючись убити цього пролазу так само, як Генрі був убив лопатою того, що вигулькнув з колодязя. Та юний Генрі мав швидкі рефлекси, а я був чоловіком середнього віку та ще й щойно пробуджений з міцного сну. Пацюк легко ухилився і подріботів геть центральним проходом. Відірвана дійка в його пащі метлялася вгору вниз, і я зрозумів, що пацюк її жере. Тепло і безсумнівно все ще повно молока. Навіть на бігу. Я кинувся на вздогін, гепнув прикладом ще пару разів, знову промазавши. А відтак побачив, куди він тікає – до труби, що пролягала від недіючого колодязя для худоби. Та звісно ж, пацючий бульвар. Після того, як ми колодязь засипали, труба слугувала для них єдиним виходом. Без неї вони залишилися би поховані живцем. Поховані разом з нею. Але ж стривай, подумав я. Ця тварюка завелика для цієї труби. Цей пацюк мусив залізти сюди з надвору. Він либонь із якогось гнізда в купі гною. Він стрибнув у отвір, причому в вмент видовжився. Його тіло дивовижним чином стончилося. Я ще раз змахнув своєю дрібнокаліберкою, розтрощивши об край труби її приклад. По пацюку не поцілив зовсім. Нахиливши до отвору труби вугільну лампу, я встиг побачити, як тягнеться у темряву його безволосий хвіст, і почути, як маленькі пазорі дряпають оцинкований метал. А потім він зник. Серце в мене гупало так потужно, що аж білі плямки танцювали перед очима. Я глибоко втягнув у себе повітря, але разом з ним прийшов також такий міцний сморід сирого гниття, що я, затискуючи собі носа, зразу ж відскочив назад. Бажання закричати було придушене потребою блювати. З тим смородом у себе в носі я ледь не наяву побачив Арлет на протилежному кінці труби. Її плоть уже обсаджена червами і хробаками, як вона обтікає. Побачив її обличчя, що починає відставати від черепа, як усмішка її губ поступається місцем тій, що залягає глибше, її більш тривкій кістяній усмішці. Плюючись блювотинням спершу ліворуч, а потім праворуч, я рачки поповз гет від тієї жахливої труби, а коли вся вечеря з мене вийшла, я ще продовжував ригати довгим прядивом жовчі. Крізь сльози в очах я побачив, що Ахелоїс зайшла назад до свого стіла, хоч це вже добре. Мені принаймні не треба ганятися за нею по кукурудзі, не доведеться одягати вузду на морду, щоб привести її назад у корівник. Першим чином я хотів забити трубу. Я волів зробити це щонайперше. Але коли врешті напади блювання стишилися, до мене повернулася ясність думки. А Елоїз, ось мій пріоритет. Вона була вельми удійною. Що ще важливіше, я відповідав за неї. Шавка з медикаментами стояла у маленькому кабінеті при коривнику, де я вів свою бухгалтерію. У шавці я знайшов велику банку антисептичної мазі ролі. У кутку лежав сто з чистих ганчірок. Я забрав половину і повернувся до стіла Ахелоїс. Дверцята стіла я знову закрив, щоб мінімізувати ризик від її хвицання, і сів на доїльну лавку. Гадаю, в глибині душі я відчував, що заслужив на те, аби вона мене хвицнула, але варто мені було лише погладити її бік і прошепотіти. «Заспокойся, Муню. Тихо, мила, тихо. Як Ахелоїз, наша стара добра корівка. Застигла і хоча й здригалася, коли я мастив їй болюче місце, стояла спокійно. Після виконання заходів, що мусили запобігти інфекції, я витер ганчір'ям своє блювотиння. Дуже важливо було добре зробити цю роботу, бо кожний фермер вам скаже, що людське блювотиння приманює тварин розбіяк ще краще, аніж як слід неприкрита діра ями з покіддю. Єнотів та байбаків, звісно, але найбільше пацюків. Пацюки полюбляють людські рештки. У мене залишилося кілька ганчірок, проте то були кухонні обрізки запасів арлет, а отже занадто тонкі для наступного діла. Я зняв з гачка серп, присвітив собі на шляху до повітки і з важкого брезенту, яким було накрито дрова, вирубав квадрат із рваними краями. Повернувшись до корівника, я нахилився і посвітив у отвір труби, щоб упевнитися, що там не никається якийсь пацюк або пара, де бачили одного, там їх завжди є більше. Готовий захищати свою територію. Але труба була порожньою на всю відстань, яку я міг бачити. А це десь фути чотири. Лайна там теж не було, і це мене не здивувало. Це була жвава магістраль. Зараз їхня єдина дорога, і вони її не загиджували, оскільки всі свої справи могли робити ззовні. Я запхав брезент трубу. Той був жорсткий, непіддатливий, і наприкінці мені довелося скористатися держаком мітли, щоб засунути його весь, але це таки вдалося. Ось вам, промовив я. Побачимо, чи вам це сподобається. Щоб ви вдавилися. Я пішов знову поглянути на Ехелоїс. Вона стояла спокійно, даруючи мені лагідний погляд через плече, поки я її гладив. Я розумів тоді і зараз розумію, що вона була усього лиш коровою. У фермерів зберігається небагато романтичних уявлень стосовно світу природи. Але згадка про той погляд усе ще зволожує мені очі. Я мушу стримувати плач. «Я знаю, ти зробив усе, що міг», – говорив мені той погляд. «Я розумію, твоєї провини тут немає». Проте вона була. Я чув, як хропе Генрі і гадав, що довго ще лежатиму без сну. А коли засну, мені снитиметься пацюк, що біжить по притрушених сіном дошках до лівки корівника, до люку своєї рятувальної камери з відгризаною дійкою в зубах. Але я заснув моментально, і сон мій був безсновий день, глибокий, оздоровлюючий. Прокинувся я, коли ранкове світло вже затопило кімнату, а мої руки, простирадла і наволочка густо тхнули смородом гниючого тіла моєї дружини. Я різко сів прямо, хапаючи ротом повітря, і тоді вже зрозумів, що цей запах усього лише ілюзія. Цей запах був моїм кошмаром. Я вперше пережив його не серед ночі, а вранці, при цілком тверезому світлі і з широко розплющеними очима. Незважаючи на мазь, я боявся, що від укусу пацюка розвинеться інфекція, але нічого такого не трапилося. Ахелоїз померла наприкінці того року, але не від цього. Утім, вона більше ніколи не давала молока. Ні краплі. Мені варто було б її зарізати, але на це мені не вистачило духу. Вона так багато пережила з моєї вини. Наступного дня я вручив Генрі список потрібного і наказав йому поїхати пікапом до Хоума та все там придбати. Його обличчя розпливлося в широку сяйливу посмішку. «Мені? Пікапом? Самому?» «Ти же ще пам'ятаєш передні передачі і все ще зможеш намацати задню?» бо, звісно!» «Тоді я вважаю, ти готовий. Либонь до Омахи поки ще зарано, чи навіть до Лінкольна, але якщо не гнатимеш, то до Геммінгфорд Хоум доїдеш за любки!» «Дякую!» Він обхопив мене руками і поцілував у щоку. Цілу мить здавалося, що ми з ним знову стали друзями. Я навіть дозволив собі в це повірити» хоча глибоко в своєму серці знав правду. Нехай доказ був похований під землею, але та правда перебувала і завжди залишатиметься між нами. Я подав йому шкіряний гаманець із грошима. «Він належав твоєму діду. Тепер його отримав ти. Я і так збирався подарувати його тобі на день народження цієї осені. У гаманці гроші. Можеш решту залишити собі». Якщо щось зостанеться після покупок, я мало не додав, і не привозь додому ніяких бродячих собак, та вчасно прикусив язик. То була традиційна настанова його матері. Він намагався знову мені подякувати, проте не зміг, і без того вже було занадто. Зупинися біля кузні Ларса Ольсена, по дорозі назад і заправся. Дивись, не забудь, бо інакше додому тобі доведеться повертатися не за кермом, а пішки. «Я не забуду. Можна спитати татуню?» «Так». Він човнув підошвою, потім сором'язливо глянув на мене. «Можна я зупинюся біля коттері і запрошу Шенон покататися?» «Ні», – відповів я, але не встигло його обличчя затьмаритися, як я додав. «Ти спитаєш у Саллі або Гарлина, чи дозволять вони, Шенон, з тобою проїхатися, і обов'язково не забудеш сказати їм, що ніколи раніше ще не їздив сам машиною до міста». Я покладаюся на твою честь, синку. Ніби в нас із ним її бодай трохи залишалося. Я стояв біля воріт і дивився, поки старий пікап не зник за хмарою же здійнятої куряви. Клубок став мені в горлі, котрого я не міг проковтнути. Мене охопило дурне, але дуже потужне перечуття, що я більше ніколи не побачу сина знову. Гадаю, це відчуття переживають більшість батьків, коли вперше бачать як їхня дитина кудись від'їжджає сама, розуміючи, що якщо дитя вже достатньо доросле для виконання без нагляду якихось доручень, воно тепер уже не зовсім і дитя. А втім, я не міг витрачати забагато часу на занурення у власні почуття. Мав би важливу роботу, та й Генрі я відіслав геть саме тому, щоби зробити її наодинці. Він, звісно, побачить, що трапилося з коровою. І, можливо, здогадається, хто їй такого наробив. Але я сподівався, що зможу трохи полегшити йому це знаття. Першим чином я пішов подивитися на Ахелоїз, котра мала вигляд апатичний, проте загалом нормальний. Потім я перевірив трубу. Вона поки що залишалася запечатаною, хоча я не плекав ілюзій. Нехай на це піде якийсь час, але пацюки врешті-решт прогризуть брезент. Я мусив зробити краще. Я відніс мішок Портланд-цементу за дім до колодязі спитною водою і там у старій діжці зробив заміс. Повернувшись до корівника, чекаючи, поки цемент затужавіє, я спромігся ще глибше заштовхати брезент у трубу, принаймні на пару футів, і ті останні два фути я забив цементом. На той час, як повернувся Генрі, між іншим у чудовому гуморі, він дійсно взяв із собою Шенон, і вони поласували морозивом із содовою, купленими на решту з виданих йому грошей. Все вже затвердло. Я припускав, що кілька пацюків можуть рискати десь зовні в пошуках здобичі, але не сумнівався, що більшість їх я замурував, включно з тим, що погриз бідолашну Ахелоїс, там у темряві. І там у темряві вони й подохнуть. І якщо не задихнуться, то вже напевне від голоду. Коли той їхній невимовний харчовий припас закінчиться, так я думав тоді.